Maritimă. Stau la mare, întinș la soare, un bărbat și o fată mare, când se lasă în serarea mare, mai era doar mare.